På morgonen den 30 juni hade förföljarna kommit allt närmare. I gryningen lät Kröjts trupperna vid Kabieljocki förbereda sin avmarsch. Man började med att göra vissa omdispositioner i marschordningen. Det svaga Livdragonregementet som egentligen skulle gå längst bak ersattes av delar av Livregementet till häst. Trupperna förbereddes också för rangering i en order de bataille ifall det skulle bli strid. Kajts måste ha förstått att ryssarna var nära. De långa kolonnerna av män och hästar sattes i rörelse. De paraderade av från den stora äng där de haft sitt nattläger och arbetade sig upp över en höjd. Efter ett tag kom bud från kön. Ryssar. De äntliga förband hade dykt upp och stod redan på de nyss övergivna lägerplatserna. Det var ett kinkigt läge för svenskarna då det mellan den punkt de befann sig på och Pieravallachna skulle finnas minst tre defiler och de stod inför en av dessa just nu. Skulle ett ryskt anfall träffa dem just när de höll på att krångla sig igenom en av dessa flaskhalsar skulle de få problem med att ställa upp trupperna. Under skydd av avsuttet infanteri som tog upp eldställningar bakom en häck strax utanför byn samt delar av Smålands kavalleriregemente som spärrade av infarterna till själva Kabjelyaki drog sig truppkolonnen bakåt. Ett litet anfallsförsök utfört av en del kosaker blev avvärjt med hjälp av det avsuttna fotfolkets salveld. På samma sätt passerade man även den andra defilén, en djup sänka vid ett kärr. En del skottlossning uppstod mellan svenskarna och förföljarna, men ingen större skada orsakades. Ryssarna höll sig för det mesta på avstånd och visade ingen överdriven vilja att gå på. Sannolikt uppmuntrade av detta och i ett försök att ge trossen ytterligare tidsfrist lät Kröjts trupperna göra halt, sitta av och låta hästarna beta. Bakom sig kunde de svenska ryttarna se hur stora dammmålen hängde i skyn. Ett tecken på att stora ryska styrkor var på väg. Någonstans framför dem fortsatte trossen och artilleriet sin marsch i riktning mot Nieper. Trossen hade stora problem i de olika defiléerna på vägen till Pieravallatjna. Och mycket tid spildes medan de långa och förvirrade kolonnerna av fordon trasslade sig förbi. Hastigheten i tåget var stundtals mycket låg. Precis som under det föregående dygnet blev en hel del vagnar och förråd kvar längs vägen på grund av att fordonen gått sönder eller dragdjuren knäckts. Och även denna dag slogs dessa vagnar i regel i små bitar eller eldades upp. Längs vägen kunde man se de rykande och sotsvarta vraken av trasiga vagnar utspilda förråd och ruinerad materiel övergivna dragoxar och brutna hästar döda människor sårade som dukat under i värmen och som bräckts ur och all saker som folk helt sonika kastat bort för att lätta på lasten och få en större chans att komma undan. En man beskriver det hela som en mycket penibel marsch. Tillgången på mat var dålig och många svalt sedan flera dagar. Marschen gick över de torra och ödelagda fälten Genom en gruvelig hetta och törst så att man ville försmäkta, berättar en annan deltagare, den unge piper. Tidigt på morgonen den 30 juni hade Julenkrok skickat iväg folk både till Piera och till posteringen vid Kirsjenko för att höra om man sett någon skymt av armén. Från båda platserna kom nekande svar. Arbetet på att förbereda överfarten gick vidare en gammal kyrka revs av svenskarna för att användas till brobygget mannarna försökte transportera en del av timret uppströms mot övergångsstället men strömmen slet sönder repen och förde bort stockarna